Beñateli zondo kaixo egunon? Bai, gunon. Amar urte, hasa dira bidason euskaraz e, beste abiatu zela. Ez ditugu ikusi urteak pasatzen. Ez segi argateko e zuen e goguan, amar urte zirela, eta bai ala dira. E, eta ez ditugu ikusi ez pasatzen. Esango zenuke em bidason euskaraz erreferentziazko beste bat bilakatzen ari dela ba nahi ginuke oraindik bada uste dut lan egiteko baina bai uste dut e, egutekietan zonbaitek beti e, emana dutela apuntatua dutela maiatzaren lehen aste burua Bai, lehen asteburutan e, egiten baita urtero urtero bidasun euskaraz bestea eta aurten hiru eguneko egitaragoa, e, prestatu dugu astapen batean esan dugu, ba, Bertioli elkarteak, bakalabo elkarteak eta antzetak elkar lanean e, ateratzen den beste da dugula honakoa, pausun iragaiten dena urtero biskat euskara bultzatzeko eta ba, eskualdeko bizilagunak elkartzeko helburuarekin irueguneko egitaragoa hosti abiatzen dena kantu afariarekin eta dagoeneko jendeak izena amandu, ez da? Baina, bon, kantu afari itan bon, hemen bi urtean zeak bi kantu afari egiten ditugu eta e, maiatzekoa egutegi e, e, e, e, e, horretan sartzen da, e, bida suan Euskaraz, eta ja urtero-ugtero betetzen da, horrein e, dik egan behar da bat direla Ogoi, ogoi, ogoi oita mahtoki, eh? Bez, lasai eh, jendeak deitzen aldu. Baina bai, maiatzekoa, ez dakitzakatik eh, badu, eh, harrakasta badu. Deitzeko, hori bai, telefono zenbaki berria duzu esai hauztatuan? Baina zenbaki berria, berko dute jendeak buruan atxeki, eh? 0 bost, lau zazpi, zazpi bost, 0 zazpi, 0 bi. Ba, jendeak, jendeak de, deitu dezala alik eta fiten lekoa txikitzeko kantua afarirako baina esango genuke egun importantenak edo larunbat eta igandetan e, izaten direla, e, larunbatean e, balkarten arteko pintxo lehiak eta izaten baita, eta baita ere Euskal Herriko Arno Daztak e, girotua dena eguna, eta igandean e, pala txapelketa, e, larunbatari begira Elkarten arteko pintxo lehiak arno dastaketarekin izaten da nahiko itzor berezia, ez? Bai, dastatzera joaten denaren zate eta baita elkartean lan egiten duenaren zate, ba, beraien arteko giroa oso berezi izaten baita. Ba, ba, zkeneko urteutan e, e, ikusi da jende e, desente e, ibiltzen da, elkarteak etortzen die gogotik, e, pintsuak prestatzeat behar dituzte bid edo hiru prestatu tokian bertan beste batzuk prestatzenan dituzte anttzinetik e, animazioa izaten da inmutzu eta beloki hemen oso ezaguna dienak eta nahi izaten dugu pixka bat e, hori atera eta karpa bat bez e, ematen dugu e, pausuko a partekaleko pausuko ba, sentroan eta hor jendeak e, e, ikusten du festa badela eta hurbiltzen da ere printzipioa da baso bat edaluntzi bat erostea sakardo festan bezala eh? eta itzulia egitea ardo desberdinen jastaketan. 12 e, bat ardo izaten die txuria goxia eta beltza ergiozatik nafarotik base nafarotik Eta gitariatik ikartzen e, ditugu arduak, eta oso giro e, polita egoten da, Deborak edo iguraldiak e, laguntzen badu hoB. Mm -hmm. Arno dastaketarako dagoeneko Arnon bila joan zara, e, esan duzu nondik etorritako arunnak diren onak aurtengoak. Bai, e, beti berdintsu baino bono aurten pixka bat aldaatu dugu ena, faroatik, Gero ikusten da, de, bertan jendeak ikusiko du, mapatziki bat prestatzen dugu nundik etortzen diren arduak, eh? Diakiteko eh, nafaroatik helau eh, bost badira, erri osa eh, ala, alabezatik beste iru. Eta hori, diandeak ikusten du ere zer eta nundik etortzen dugu beste ardu bada eskalegian, eh? Bez eh, urtero zein datzen dugu, ekologikoak ere hori zaten dugu, eta bez, beharko du jendeak urbil ikusteko justu nondik, eta ze guztu duen ikusteko. Dai. Eta guzti horren atzean, giroaren ematen imuntzuta beloki. Bai, bai, huri zire gehiago presentatzean, eh, lau bostu musikari etortzen die, zena e, toki txiki bat bat ematen dugu sapito gau karpan, eta pintxoak kardua eta musika zeberda gehiago. Ezer, bakarrik gaua luzatuko dela agian jam sesionadekin, eh? larun batekoa nahiko naiko eh, polita izango baita, harratxaldeko segetatik aurrera. Bai, bez, karpan eh, segetatik behatzi behatzi terditat izaten da, eta gero diendia jausten da saiat, eta ork jam, jam sesion bat, ematen eh, dugu, instrumenta batzuk ematen dugu, eta nahi duenak, jortzen eh, du, bueno, berdu araele piskaten musikaria izan. Eh, eta oh luzatzen da, bai, Bueno, gaur ziko ordu bat o, bikarte. Mm -hmm. Bai gandera begira jarri gaitez orain, e, Pala Txapelketaren finala iragango baita alde batetik eta esan behar aurten parte e, hartzen nahikoa undia izan dela Pala Chapelketan. Beti kopurua goititzen aina da. Eh, bueno, Joan Eustiano 88 equipa bikote basien Palan eta aurten 99 bat gehijo. Uh, iru sailetan egiten da, bez hiru final izango die magetatik goiti. Uh, oso pil pilotari trebeak izaten die ere eh? eh, eta oso giro honean egan behar da martsoaren lehen astetik uh, hai direla,z billab bete hemen uh, pilotan uh, guraldiak laguntzen dueik, uh, aurten nahiko nahiko onak jonderuza dapilla oso txa egin tzen, Eta finala, gero aperitifa eskantzen zaiote pilotari guzieri Eta baskaria egiten da, e, deneririkia, ja, eh? ez pilotaria beri bekarrik Horgeri apuntatzen alda, egoi euroko baskaria izaten da, ratzaldeko bitan, animatua Horgeri, zo megit, musikari izen eta da, mutxikoak bat direla amakeak Eta gero musikariak etortzen dire pilotariekin batean, baskal eta oso giro gero, gero polita edotenda mm -hmm. Bagomita Zabalduko gu, aste burontan Bausualdera urbiltzeko, ostirala dela, larun bat edo igandea, edo hiru egunetan izango baita zer deskubritua eta elkarre goteko bagune polita izaten baita. Bai, bai, eta bon, ezkertzeko, ezkertzeko e, ala ere bereziki bertiuri elkarteak, zen trofeoak berak eskaintzen ditu eta berak du endupizka bat palatxan pelketa hori. Bes uh, gomita deneri eta ongetorgiak. Bami eskar, ni esker zuri.